Na, kwa kweli kamba ni kweli manake nini kwa jimbone lakini kama ni kweli itakuwa ni pigo kubwa kwa wana simba kupitia manani kwamba Zakaria Hanspop amekuwa na mchango mkubwa sana kwa ajili klabu ya Simba lakini ni imani yangu kwamba hajajiuzulu tu hivi hivi hazima Simba kuna matafizo ambayo tengine Hanspop wanaona kwamba ni bora akae pembeni atakuwa ni pigo kubwa sana kwa Simba kwa kweli Hanspop amekuwa na mchango mkubwa kwa klabu ya Simba tangu mimi nikiwa wakati ule kiongozi wa Simba lakini pia niseme tu kwamba e, lazima tukae chini na kufakari Simba wenyewe we kwamba tatizo ni nini na wana simba wakae chini wanachama wote tuangalia mshaka bali mzima wa klabu ya Simba Simba haifanyi vizuri na hili kila mtu anajua na wana sisi jambo linahitaji lazima mtu aende chokikuku fahamu jambo hili sasa kwamba upo muhimu sasa kwa simba kukaa chini na kutafakari lakini kama inafikia hatua hata zakaria hanskop anaje vizuri basi nipige kubwa sana kwa kweli Uh, ha, mimi nimefikirije sana PCB zia mimi sema tu kwamba inawezekana Hanspo ameona kwamba nibora, ni bora akae pembeni vile kokaa ndani lakini watu wanasema ni vizuri mtafuta ya matatizo ukiwa ndani lakini inawezekana mambo ameazungumza labda mambo haya kwenye vikao imeonekana kwamba kwenye vikao hakuna suluhisho ndiyo maana akaamua kukaa pembeni lakini ndio ni la simba kwa tata, e, na inahitaji majadiliano ya hali ya juu inahitaji busara ya hali ya juu sana swala la viongozi wote kwa pamoja wa ya simba na nimeomba mmoja eh, ya simba eh, yangu mheshimiwa Ismael Drag atizame jambo hili kwa makini sana ili kuweza kuweka m utakabali mzima Nadhani Simba inamejieka kama Hancock ametoka lazima atotoke na watu wengine. Matokeo yake ni kwamba mwisho wa siku Simba itaangamia. nadani jambo la msingi ni wanasimba wenyewe kukaa chini na kufafasa suluhu ya kudumu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ni swala la wanasimba wenyewe hasa kwa raisi wa Simba kukaa chini na kutafakari kwa makini zaidi. Lakini nadhani kwamba inawezekana yeye akawa ni tatizo ndani ya Simba. Lazima tuabidhusia kwamba ni tatizo ndage. Simba. simba ama inawezekana kuna matatizo mengine. Sasa wao wenyewe sasa ku na kuangalia ndivyo wafanye kwa, wafani, kwa ya maendeleo ya ya Simba na mimi kama mwanachamo club ya Simba kafikitika sana kuona mambo kama haya yanatokea kwa klabu ya Simba lakini nadhani kwamba wanasimba Simba wenyewe upo muhimu sasa kukaa chini na kutafakari msimu mzima nimekusikia wazee wa Simba wakizungumza jambo hili kwa makini sana kwamba iti ni kipindi kigumu watu wakae chini watafakari kama hali inekataua hii si nzuri kwa klabu ya Simba hata kidogo